A mi segítségünk és a mi lelkünk megszentelése az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. <hör> Urunk, Istenünk, édesatyánk, méltatlanságunknak és alkalmatlanságunknak a teljes tudatában jelenünk meg Istennek a Szent színe előtt, mélységesen átérezzük, hogy csak a te kegyelmed, csak a te véghetetlen irgalmad az, ami egyáltalán szűrheti tovább a mi életünket. Mi nem vagyunk méltók arra, hogy a fiaidnak nevezhessünk Mi nem vagyunk méltók arra, hogy a te szavadat hallgassuk, kérdessük. Mi teljességgel alkalmatlanok vagyunk arra, hogy magunkat Néked eszközül odaadhassuk, és te mégis mindig újra kezded, te mégis mindig újra lehajolsz hozzánk, te mégis mindig a szeretetedet adod, azzal veszel körül bennünket, melengeted meg, ami fázolsz ki minket. Áldunk érette, köszönjük Néked. Köszönjük Néked önünk ezt a mostani alkalmat is és hisszük, hogy te hívtál ide bennünket, mert neked vad mondani valód, ami számunkra. Hadd szembesedjük hát el előtted, ami szívünk, hadd maradjon mostan minden hívül a templomnak a falain, ami megakadályozhatná a te lelkednek az áradását, és különösen könyördünk, hogy a te végtelen hírgalmad és kegyelmed vegyen körül bennünket, emeljen föl újból, és engedülünk, hogy ennek az Isten kis a hatása alatt mi még jobban tudjunk szeretni téged, <tosz> Még alázatosabban tudjunk oda símulni a Te akaratod alá, és még kedvesebb gyermekeité hadd tudjunk válni tenni. Így áld meg ami a mi együttlétünket, Jézus Krisztusnak, ami megváltó urunknak az érdeméje. Amen. mondjégedet a Te igédért, amelyik valóban olyan, ami számunkra, mint a sötétben a világosság. És most azt kérjük, hogy gyújtsd meg ezt a szövét neked közöttünk, hogy világítson, és mutassa nekünk az utat, és megszenteljen bennünket a világosságával. Ámú. Sesszérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az éjszakát szeretnénk hirdetni, írva található Kényszerapostolnak közönséges második levele első részének, 16. és következő verseiben esőzen. Nem mesterkélt meséket követve, ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljöveteli, hanem mint akik Szent Szentanúi voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és viszőséget nyerte, hogy hozzá a felséges zikőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk. Együtt ő ővele a Szent hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, a figyelmeztek, és sötét helyen világító szövétekre, mint nappal és hajnal síllag fél Tudván azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert soha ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a szent lélektől indítatva az Istennek szent emberei. Eddig a személy. Kedves testvéreim, emlékeztesselek benneteket arra, ismét hogy karácsonykor arról volt szó isten közöttünk, hogy a názáreti Jézus emberi alapjában maga az élő Isten járt ezen a földön, de úgy, hogy mint egy megüresítette magát, és egészen szolgai, rendű formába rejtette bele az ő isteni viszőségét. A múltaságnak pedig arról beszéltünk, hogy az az alacsonyrendű szolgai forma, Amiben Isten az ő munkáját egyáltalán végzi ezen a földön, nem csak a Betlehem Játóban és a Golgotai keresztben látszik, hanem ez a jellemzője azoknak is, akik Jézusnak az igét és Jézusnak a személyét továbbviszik, tovább, tovább képviseli itt ezen a földön, tehát ez a jellemzője az ő egyházának, az ő híveinek is. Most pedig ugyanezt a gondolatot folytatva arról szeretnék beszélni, hogy ugyanez a csendes, szerint, dísztelem emberi gyarlósággal és tökéletlenségkel terít alacsony rendűség jellemzi a Bibliát is. Tehát azt a módot, ahogyan Isten az ő mondani valóját tudtul adja ennek a világit. Tehát a Bibliában is, éppen úgy, mint Krisztusban, és mint az ő egyházában, meg az ő kíveiben, szolgai formába rejtette el Isten a maga dicsőségét. Ezért szeretnék ezen a mai vasárnapon a Biblia elrejtett viccőségéről beszélni. Tesszérek, bizonyára hallottátok már így, hiszen nagyon sokszor elhangzik, akik ellene vannak a Bibliának, azok általában ebben szokták összefoglalni, a kifogásukat, hogy hiszen a Bibliát is csak emberek írták. Nos, hát erre csak azt tudom válaszolni, hogy kétségtelenül igaz. Valóban emberek írták a Bibliát. Tehát soha úgy gondoljunk a Bibliára, mint ahogyan a Mohamedánok gondolnak azért szent könyvükre, a koránra. Tehát a Biblia egyáltalán nem egy olyan égből leejtett csodakönyv, ahogyan az iszlám hívei gondolják, hogy Mohamed, a nagy próféta, a Korán közvetlenül angyali kezekből kapta, miután előbb már a mennyben azt megírták, maga az Isten vagy mennyei lények valahogyan elkészítették. Nem így van a Bibliával. A Bibliát tényleg emberek írták. Még pedig olyan valóságos és húsból és vérből való emberek, mint amilyenek minnyáján van és olyan emberek, akik a saját koruknak, a saját kultúrájuknak, a saját népüknek és nyelvüknek egészen a gyermekei voltak. Mind a mai napig megállapíthatók a stílusbeli különbségek, meg a jellembeli atokságot, jellegzetességek, az egyes embereknek a karakterbeli jellegzetességei a különböző írók között. János apostol egészen más györökségjel ír, mivel ő györökségül volt, mint például Máté evangélista, aki jellegzetesen zsidó volt, és jeleniásnak egészen más a temperamentuma, mint például álmosnak, vagy éjjaiásnak, és így tovább. Azután az is kétségtelen tény testvérek, hogy az akkori természet tudományos elképzelés a világról egészen más volt, mint a mai. És a Bibliának az írói magától értetődő, hogy abban a régi világképben gondolkodtak és írtak. Sőt, magának Jézusnak a szava is törtek ki ebből az antik világképből, és egyáltalán nem mutatják semmi jelét annak, hogy Jézus már a mai tudományosságnak a kategóriáiban, a mai emberi modern tudásnak a kategóriáiban gondolkozott volna, és hogy azt ismerte volna. Tehát képségselentén, hogy természettudományos szempontból nagyon sok olyan nézetet találunk a Bibliában, ami a mai természettudományos fejlettségnek a fokán már elavultnak látszik, és el is avul ma nekünk egészen más, a valóságnak sokkal megfelelőbb képünk van a világról, a napról, a csillagokról, a földről, <höhem> mint amilyen még volt. Ez magától értetődik. Azután az is kétségtelenül igaz, amit szintén kifogású szoktak fölhozni a Bibliával szemben, hogy a történelmi Adatoknak a közlésében vannak olykor pontatlanságok, sőt vannak ellentmondások is, kétségtelenül vannak. Vannak olyan adatok, adatközlések, olyan leírások, amelyek mondjuk a modern tudományosság, a modern történelmi tudománynak a kutatásaival semmiképpen nem egyet össze. Nagyon helytelen lenne azt gondolni, hogy a Biblia olyan értelemben véve írás, hogy annak minden szava és minden adata független az emberi gondolkodás és az emberi hírközlés tévedhetésétől és tökéletlenségétől. És éppen ezért nagyon helytelen lenne az a törekvés, Hogyha valaki mindenáron igyekezne harmóniába hozni a bibliai adatokat a természettudományjal, vagy a történelemmel, vagy bármiféle más emberi tudományossággal. A Bibliát valóságos emberek írták, ugyanúgy, ugyanúgy, mint a világtörtén, mint a világ irodalomnak bármelyik másik természét is. Mégpedig gyarló emberek írták és egyáltalán nem tökéletes tudással rendelkező emberek írták. Semmiképpen nem olyan emberek, akik olyan dolgokat tudtak már akkor, amiket tudunk ma a tudománynak a fejlődése következtében. Menjünk azonban egy lépéssel tovább, <höhem> és próbáljuk mostan a Bibliát abból a szempontból, megvizsgálni testvérek, hogy milyen szellemiség árad belőle, hogy kinek a szelleme van mögötte, az írók mögött. Nézzétek! Például egy hangszeren nagyon sokféleképpen lehet játszani. Egy hangszeren lehet nagyon értékes és nagyon felemelő, és lehet nagyon hitvány és nagyon szilány dallamokat is eljátszani. Maga a hangszer, a maga hangbeli jellegzetességét mint zongora, vagy hegedű, vagy fúgola, vagy cselló, vagy bármi más, nem tagadhatja meg. Az mindig zongora, fuvola, cselló marad. De nem is ez a döntő tényező, hanem a döntő tényező mindig az, hogy milyen inspiráció szólalhatja meg azt a hangszert. Valami nagyon magasrendű inspiráció, vagy pedig valami nagyon filány és nagyon jelentéktelen inspiráció. Tehát a Bibliában egészen valósági, igazi emberek írtak és beszéltek. Olyan emberek, akik a maguk emberi jellegzetességüket, a saját egészségükhöz és a saját kultúrájukhoz való kötöttségüket, korlátozottságukat természetes, hogy nem lépik túl és nem is tudják túl lépni, és nem tudják magukat túltenni rajta, nem tudják azt kikapcsolni. De a döntő tényező mégis az maradt, hogy milyen inspiráció hatása alatt voltak, miféle szellemi valóság az, ami mögöttük áll, és ami szónásra kényszeríti őket, amelyik megszólal rajtuk keresztül, ezeken az egyébként gyarló eszközösen keresztül. Na már most, Kérdezzük meg ezzel kapcsolatosan, Péter Apostol. Mint a bibliai iratok egyik szerzőjét, mit mondana minkünk erre a kérdésre? Azt amit felolvastam, és amit mostan újból hadolvastak el, kezdett teszvérek, mert ezt mondaná erre a kérdésre tér Téter Apostol. Nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságán. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felsége, dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallunk. Együtt vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek a figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg napfalviradés hajnalcsillagkélt el születekben. Tudván azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a szentlélektől indíttatva. indítatva, szólottat a Istennek szent embereit. Tehát, mintha Péter apostól a többi bibliai írókkal teljesen összhangban azt mondanám nélkül, hogy nézzétek, mi nem magunktól és nem magunkból szólunk, írunk, beszélünk, tehát mi nem azt akarjuk leírni, amit mi gondoltunk el, amilyen gondolatokat mi formáltunk ki Istenről, örök emberről, világról, hanem mi mindazzal, amit megírtunk, és mindazzal, amit elmondtunk, és ahogyan élünk, arról akarunk bizonyságot tenni, amit nekünk maga az Isten mutatott és mondott. A vele való találkozásnak valami egészen megkép, bizalmas perceiben és óráiban. Mi azt akarjuk elmondani, amit maga az Isten tett, ami számunkra olyan hatalmassá és olyan igazsá, hogy nem tudjuk kivonni magunkat alól, hogy nem tudunk szabadulni tőle, hogy kénytelenek vagyunk elmondani és kénytelenek vagyunk leírni. És testvérek, tényleg, kétségtelen. Ha csak történetileg figyeljük is a dolgot, hogy a Bibliában nem emberi vallásos zsenialitásról van szó, és nem emberi elképzelésekről van szó, mutatja már az a tény is, az a mód is, ahogyan az egyes emberek erre a szolgálatra kiválasztottak. Ők maguk a legtöbbször nem is akartak hordozóivá lenni, és eztözeibé lenni ennek a megbizatásnak. Vonakodtak, alkodottak az Istennel, mindenáron ki akartak bújni a lelkiismeretüket megterhelő és a szívükre borzalmasan ránehezető Isteni üzenetnek a közvetítése alól. Minden bibliaolvasó ember ismeri Mózesnek a történetét. Hadd fel egy benneteket arra, Mózes maga semmiképpen nem akarta vállalni, adta megbízást, amire az Isten elküldötte, hogy az ő népének a vezetője is profétája legyen, és vezesse ki őket Egyisztomból. Alkudott az Istennek, vefekedett az Istennek, míg végre kénytelen volt megadni magát az Isteni hatalom előtt, és kénytelen volt azt csinálni, amire az Isten küldte. Hallottátok az elé, olvastam föl Jeremiás prófétának éppen az elhívását. Jeremiás egyenesen elrémült annak a feladatnak a nagyságától, amire az Isten őt el akarta, és amivel Isten őt meg akarta bízni. Tökéletesen, alkalmatlannak érezte magát helyát. Könyörgött az Istennek, hogy küldjön valaki mást. Olyat, aki erre sokkal alkalmasabb. Aztán neki is muszáj volt lenni. neki is muszáj volt szólni, valaki egy fölötte álló szellemi hatalmasság legyőzte és munkába indította és szólásra kényszerítette még akkor is, hogyha az életébe terült. És pontosan ugyanígy történt Pállal, Péterrel, Jánossal, az evangélistákkal, ők is mind egy felső szellemi kényszer hatása alatt állottak, szóltat és hirdették, hogy micsoda nagy Isten ajándéka a világ számára Jézus, és hogy hogyan lehet így az emberi életet. Érdekes félek ez a titka a Bibliának és a Biblia legyőzhetetlen élet erejének. Persze, hogy emberek írták, És ezek az emberek magukon hordják koruknak, nyelvüknek, társadalmi és kulturális fejlettségüknek minden korlátozottságát. De amit így leírnak, az nem vallásos fantázia szülemére, ami bennük támaszt, és nem egy vágyakozás, ami az ő szívükből csaptik, hanem egy Istennel való találkozásból eredő bizonyság tényleg. Ezért tudnak az így kimondott szavukért örömmel hősiesen Hűsiesen hűszerük érte, és akár az életüket odaáldozni. Tehát az ő írásaikban valóban nem emberi bölsekségről, hanem tényleg Isten szaváról, Isten üzenetéről, Isten igazságáról van szó. És hogyha akár mennyire különböznek is az egyes írók egymástól korban, nyelvben, vagy nyelvjárásban, műveltségi fogban, egyéniségben, mégis elejétől végig, mindig ugyanaz az egy isteni valóság az, aki önmagáról ezeken a gyarló írókon és írásokon keresztül, mint a Szent, mint a történelem ura, mint a világ fölötti hatalmasság, mint az örök, bíró és ugyanakkor könyörülő hatalom bizonságos tesz. Ezt mondja Péter apostol, vagy ezt érti Péter apostol, amikor azt mondja, hogy a Szent indíztatva szóloztak az Istennek emberei. Tehát az a szolgai forma, amiről beszélünk most már harmadszorra, amiben az Isten e, megnyilatkozik itten ezen a földön, tehát amiről Isten szó van, éppen abban van, hogy Isten a maga mondani valóját emberi szavaknak a költökébe öltözteti bele. Már az magában véve egy hallatlan nagy önmegüresítése és önmaga korlátozása az Istennek, hogy kénytelen, amikor az ő gondolatát közölni akarja a világgal, az embervilággal, kénytelen egy bizonyos emberi nyelvnek a szűk ruhájába beleöltözni. Mert az igaz hogy minden nyelvnek megvan a maga szépsége, és a maga kifejezésbeli gazdagsága. De ugyanakkor megvan minden nyelvnek a maga korláta, a maga érthetősége, a szavaknak sokszor a kétértelműsége, így vagy úgy magyarázási érthetőségi lehetősége, tehát tökéletlensége. Láne akkor, ha Isten gondolatait kell kifejezni vele. Hogy ne lennének hát akkor a Bibliában nehezen érthető, sőt, talán érthetetlen részek? Hogy ne lennének a Bibliában olyan részek, amelyeket így is lehet magyarázni, meg úgy is lehet értelmezni? És azután azt is gondoljuk meg, mindenféle szövegnek a lemásolásánál mindig újra előfordulnak íráshibák kihagyások, betoldások, tehát mindenféle emberi hibák és tévedések. Nagyon jól teszi a tudomány, hogyha ezt az írásművet is, a tudományos kritika minden eszközével igyekszik minél jobban átvilágítani és átutatni. Ha már egyszer Isten a maga mondani valóját, beleadta ebbe a világba, akkor ezzel együtt kiszolgáltatta azt az emberi tévedhetőségnek és az emberi gyarlóságnak is. De hogy ezt az Isten mégis megtette, és hogy az Isten ezt mégis vállalta, éppen ebben mutatkozik meg az Istennek az aláhajló, végtelen nagy szeretet. Az isteni lehajlásnak az egyik legmélyebb misztériuma éppen abban van, hogy a magaszavát, szent szavát bűnös emberek ajkára adja. Olyan embereknek a szájába, akik mindig hajlamosak arra, hogy az így nyert isteni üzenetet bepiszkolják. Tehát így hordja a Biblia ugyanazt a szolgai formát, amivel Jézus jött vele ebbe a világba. Luther Márton egyenesen a karácsonyi eseményel hasonlítja össze a Bibliát. És azt mondja, hogy miként az isteni gyermek szegényes pójába burkolva egy nagyon nyomorúságos istálónak a piszkos játolában tekütt, és ott volt megtalálható. Úgy van benne az isteni igazságnak a szava egy nagyon szegényes pójában burkolatban, az emberi beszédben, és az emberi írásban. Tényleg nagyon szegényes a pólya, de drága a hit amit reg, és csak aki igazán éhezi és hozzá az igazságot, az életet, azt találja meg a szentírás a Biblia, sokszor szakadozott és foltozott szavai között az Isten ragyogó dicsőségét, Isten ebben a világban, mindig szolgai alacsonyságban, alacsony rendűségben nyilatkozik meg és inkább az emberi beszéd alkalmatlan formáihoz és félve érthetőségéhez köti magát, csak hogy behatoljon ebbe a világunkba. Lehet, hogy kárt kárszenved az isteni szót, te legalább eljött hozzád, te legalább az örökkévalóság hangja megszólal az időben, és emberi szíveket nyer meg az Isten számára. Ez a titka a Bibliának, és ezért maradt meg évezredeken keresztül, mind a mai napig. Népek, világhatalmat, kultúrák változtat meg, tűntek le, a Biblia maradt és mindig megújuló frissességgel szól, és mindig lenyűgöző hatalommal szól minden újabb kor emberéhez, a maihoz is. Ma is ezen keresztül adja tudtul Isten azt az emberiségnek, nekünk is, hogy mi az ő akarata. Hogy hogyan érez ő egyáltalán irántunk hogy milyen szeretettel akarja fölkarolni az életünket, és hogy milyen hatalmas, jövendőbeli tervei vannak néki az emberi történelemmel. A Biblia nem csalhatatlan tankönyv, ami az emberi kíváncsiságot kielégíthetné, aki azt akarja meg tudni belőle, hogy hogyan állott elő a világ, aki megbízható geológiai, csillagászati, történelmi adatokat keres benne, az mindig talál benne kivetni valót is. Ez természetes. De aki azt akarja meg tudni, hogy mi van a saját szívében, aki azt akarja meg tudni, hogy hogyan szabadulhat meg a bűneinek a reál nehezedő súlya alól? Aki azt akarja megtudni, hogy miként felítődhetik meg az élete olyan tartalommal, amelyik túlnyúlik a halálon és a síron is. És azt akarja megtudni, hogy hogyan jut békességre, önmagával, embertársával, sorsával, az a Bibliában nem hiába kutat. Annak a Biblia egy hatalmas, megrázó történetet mond el az emberi nemzetségnek a romlottságáról és arról a csodálatos isteni hatalomról, aki a Jézus életében, halálában és felszámadásában betört ezt az elesett világba, és itt egy új történelmet kezdett el az emberiséggel. Az a döntő tehát, hogy ki mit vár a Bibliától. Az a döntő tehát, hogy ki milyen hozzáállással lúl a Bibliától. Aki csak emberi dolgokat keres benne, az csak emberi dolgokat fog találni benne. Aki pedig többre vágyik, az sokkal többet fog találni benne. Próbáljuk csak meg egyszer nagy, nehéz, felső, lelki vívódásoknak az óráiban elővenni a zsoltárokat, vagy az evangéliumokat, és majd meg fogjuk tapasztalni, hogy itt valóban az örökké valóságnak olyan életereje áramlik, ami mindenféle szomjúságát az embernek ki tudja előző. Nagyon jó dolog tehát, hogyha tisztán és világosan látjuk a bibliai kijelentés gyarló, töredékes, emberi burkát. De ez nem arra, hogy bizalmasanok legyünk iránka. Sőt, éppen ebben láthatjuk meg Istenek azt a nagy aláhajló szeretetét, amely olyan mélyen belejött ami emberi életünkbe, ami csalódásokkal, tévedésekkel, gyarlóságokkal teli emberi életünkbe, hogy egészen itt lehessen mellettünk szakadatlanul az ő szavában. Tehát amikor a Bibliát a kezünkbe veszük, akkor mindig úgy felekszünk helyesen, hogyha könyörgünk előtt, megnyílt fülekért, hogy a rég múlt időknek az emberi szavain át és azokon keresztül és azok mögött fölfogjuk az Isten hívását. Az Istennek az igény bejelentését rejárt. Aki most akar a kezibe venni bennünket az ő hatalmas szavába. És könyörgünk! megnyílt látásért, hogy az emberi gyarmó, szavak szegényes köntösében megpillantsuk magának az élő Jézusnak az alapját, aki most akar kézen fogva vezetni bennünket az ő szavával minden igazságban. Keressük tehát a Bibliában magát, Isten. És majd akkor egy-egy szava kimondhatatlan segítséget fog jelenteni a problémáinkban, a küzdelmeinkben, a gondjainkban. És akkor egy-egy fejezet, vagy egy-egy történet, vagy egy-egy levél olyan lenyűgöző hatással, áldással fog hatni rejánk, hogy azután már el se tudjuk képzelni az életünket, enélkül a hűséges barátméknak. És akkor valóban az öröki valóságnak olyan titokzatos, de valóságos gyógyforrására fogunk rábukkanni, amelyből mindig újra meríthetünk a magunk számára erős, meg meg békességet, meg örömet, meg áldást, életet, örök életet. Ámen. Úrunk, nem is tudjuk, hogy micsoda rendkívüli kincs, az az egyszerű, szerény emberi írás, amit mindjáján a kezünkben tarthatunk, amit mindjáján naponként magunkkal vihetünk, amiből mindig újra és újra olvashatunk, amiben mindig újra kereshetjük a veled való találkozást. Köszönjük néked, hogy most újból reá irányítod a figyelmünket, és köszönjük néked, Urunk, azt az önmagad megüresítését, azt az önmagad korlátozását, amivel a te mondani valódat Emberi szavaknak, emberi nyelvnek a nagyon-nagyon szűk -nagyon és alkalmatlan ruhájába, öltöztetve, de mégis ide azt ad minétünk, hogy megérthessük. Még akkor is, hogyha nem mindent értünk belőle. Még akkor is, hogyha sokszor félre értis néha a te közlésedet, a te akaratodat, de köszönjük hogy az örökké valóságnak a hangja megszólalhat az időben. Köszönjük, hogy Te, a Szent, a hatalmas Isten emberi nyelven szólítasz meg bennünket, és jelented be a Te igényedet fölöttünk. Olyan könnyen elsiklunk e fölött a csoda fölött, és olyan nagyon... Megsokoztá válik a számunkra, pedig urunk, mi ugyanezt nem tudnánk megtenni az alattunk lévő alacsonyabb rendű lényekkel, az állatokkal, vagy a növényekkel, amiket te a világ fölött leghatalmasabban uralkodó mindenség kezel meg velük emberekkel, a te Dicsérünk és magasztalunk érezte, És köszönjük ezt a védhetetlen szeretetet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy vállalod a szolgai formát és az alacsony rendőséget és az emberi gondolkodásnak és kifejező képességnek a tökéletlenségét és félreérthetőségét csak hogy itt lehess közöttünk a Te szavazzat. Hadd érezzük meg, hogy mekkora szeretet van ebben, ebben a puszta tényben. És had szeressük sokkal jobban, Urunk, ennek a Te közlön, közleni valódnak az írásbeli lecsapódását, az írásos dokumentumát, a Bibliát. És kérünk Tégedet, adj nékünk valóban megvilágosodott látást, hogy az emberi szavaknak a nagyon szegényes ójájába burkolva, had lássuk meg Jézusnak az élő alakját, És a régmúlt idők emberi szavainak a közlésében had jusson el hozzánk a te szavad. A te igény bejelentésed. Végy kezedbe bennünket, Formálj a te szavazzal, a te igézzel. Hadd éljünk, Urunk, azzal a lehetőséggel, amit te olyan bőségesen és olyan pazarró módon azt néhünk embereknek. Könyörgünk táplált a lelkünket, a te igézzel, mindig újra. És köszönünk mindent, amit eddig cselekedtél ezen a téren, és kérünk, hogy az egész föld mindenütt, ahogy csak hangzik a te igéd, és ahogy csak olvastatik a te ígét.